Мій розрахунок показував, що вона помре ще до пологів, і я змирився з такою долею. Вона так раділа, що стане матір'ю. Я просто не міг позбавити її цієї надії. Я тільки дивився на неї і силкувався всміхнутися, коли вона розповідала мені, яке-то щастя відчувати в собі трепет нового життя. А тоді сталося непередбачене. Вона народила передчасно. Не дивно, що ти на мене так поглянув. У мене була дитина, рідна дитина, ніхто з вічних не зможе таким похвалитися. То був тяжкий злочин, однак і він мало що означав порівняно з тим, що я скоїв пізніше. Народження дитини було для мене несподіванкою. Я не був готовий до цього, не мав досвіду в житейських справах. Охоплений панікою я кинувся до розраховувача і дізнався, що дитя житиме. Що я прогавив, малоймовірну розвилину. Професійний розраховувач одразу помітив би її. Я ж самовпевнено переоцінив свої сили і припустився помилки. Що мені було робити? Дитину вбити я не міг. Матері залишалося жити два тижні. Хай, думаю, вони проживуть відпущений їм термін разом. Два тижні – це небагато для щастя. Як і передбачалося розрахунком, вона померла. Через два тижні. Просторова часова інструкція дозволяла мені побути з нею в останні хвилини її життя. Прибитий горем, я сидів біля неї і тримав на руках нашого сина. Нестерпно важко було на душі ще й тому, що я вже цілий рік знав про наближення її смерті. Я зберіг йому життя. Чому ти так скрикнув? Ти засуджуєш мене? Звідки тобі знати, що означає тримати на руках маленьку часточку твого власного життя? Хоч у мене й електроніка замість серця, і комп'ютерне мастило замість крові, однак я знаю, що це таке. Я зберіг йому життя. Отже, вчинив ще один злочин. Я віддав його до дитячого притулку і часто провідував у суворій хронологічній послідовності через певні проміжки біочасу, Сплачуючи потрібні кошти на його утримання Так минуло два роки Час від часу я перевіряв розрахунок життя свого сина Цим я також порушував закони вічності І щоразу з радістю переконувався, що шкідливі ефекти відсутні з точністю до однієї десятитисячної Хлопчик навчився ходити і вимовляв уже кілька слів Але ніхто не вчив його називати мене «татом» Я не знаю, що думали про мене часів'яни, господарі того дитячого притулку, але вони брали гроші і ні про що не розпитували. Через два роки на розгляд Ради часів було подано проєкт зміни реальності, яка крилом захоплювала і 575-те. Незадовго перед тим мене призначили помічником обчислювача і доручили очолити розробку проєкту. Це була перша зміна, яку розраховували під моїм керівництвом. Я пишався цим, але трохи і побоювався. В існуючій реальності мій син був незваним гостем. Навряд чи він міг мати аналоги в новій реальності. Думка про те, що йому доведеться перейти в небуття, доводила мене до божевілля. Я розробив проєкт зміни, який мені тоді здавався бездоганним, адже то був мій перший проєкт. Проте я не встояв перед спокусою. Для мене злочини уже увійшли в звичку, я став невиправним злочинцем. Заздалегідь, упевнений у відповіді, я ще раз зробив розрахунок життя свого сина в новій реальності. Цілу добу я не їв і не спав. Я сидів у своєму кабінеті і, вибиваючись із сил, ще раз і ще раз перевіряв розрахунок, марно дошукуючись помилки. Однак помилки не було. Наступного дня я не передав раді часів своїх рекомендацій щодо зміни. Натомість я, користуючись методом приблизності, зрештою, реальність мала існувати недовго, розробив для себе просторово-часову інструкцію і вийшов у час у точці, що була віддалена в майбутнє від народження мого сина, на 30 злишком років. Йому було 34 роки, рівно стільки, скільки й мені. Я відрекомендувався як далекий родич його матері. Про свого батька він нічого не знав, ніяких спогадів про мої відвідини дитячого притулку в його пам'яті не збереглося. Мій син був інженер з аеронавтики.